«Зайди до мене, Ірусю!» – озвався з глибини чоловічий голос. «Вже не сплю!» «Є тільки повідчиняю вікна!» – відгукнулася дівчина. Кинулася до вікон, і хоч на дворі було так само задушно, аж в кімнату потужною хвилею вірвався потік свіжого повітря разом із шумом авто і бензиновим чадом. Тара взяла палецю в кощаву руку і подибала в бік туалету, і коли озирнулася на неї дівчина, то вразилася. Сива голова із розпатленим волоссям була схожа на моклу кульбабу із розчухраними ворсинами. Сорочка, ніби із зіжмаканої сіро-білої бляхи, а внизу, як коріння, витиналися жилаві напівусохлі ноги. І дівчина навіть чомусь подумала, що слово «кульбаба» недаремно має в собі ту бабу, і недаремно оте «куль» – голову із пухнастим насінням, круглу, а отже кулясту. Але я не мала часу розмислювати дивні речі. Теж подалася чимдуж у другу кімнату, де її чекав пан Богдан. Тут запахи були інші. І вона завжди любила сюди заходити. Тут, як вважала, як сказала раз панові Богданові, жив дух. Не чулося й запаху старечого тіла й одежі, не було розбитих чашок, як ті у серванті, власне, не розбитих, а тріснутих і без ручок. Не пахло ліками, навіть їжею, бо ця кімната була далі від кухні. Тут, Затаївся світ утаємничений, де все насичено тінями. Тут дихав старий папір, і все ніби наповнювалося вогнистими лініями. І коли входила вона сюди, то ніби просучувалося між тих ліній. Тут жили якісь обличчя із стародавніх історій. Лиця, що їх придумувала ця друга сива голова, але цього разу не кульбаб'яча, а більше схожа на лев'ячу. Вітак і дівчина ставала тут ніби історією. зеленоока з розпущеним на спину волоссям. І найбільше, що їй вражало, що ця лев'яча голова ніколи не бувала розчухрана. Буйне волосся на ній лишалося ціпке і після ночі. Волосинка до волосинки пригнана. Хвиля білих кучерів, які збереглися, незважаючи на похилий вік господаря. І вчувалося тут дихання якоїсь глибокої таїни, що її цілий вік розгадував цей ветхий літами лев. І сам признавався, яку так і не зміг розгадати. Тож дівчина в глибині душі знала, що хоч і дивляться тут на неї, як на милосердну самарянку, але не з самого милосердя сюди приходить. Хоча, може, було й милосердя. Адже милосердя, як сказав їй якось пан Богдан, є одним із плодів духу. І що це записано в Євангелії. Але ж справді, не з самого милосердя її сюди вабило, а більше через те, що коли переступала цього порога не в передпокій і не в першу кімнату, а таки сюди, відчувала тіні й вигинули лінії, що сплітаються у клубка, адже тільки тут відчувався дух, яким і наповнювалася. Отож, не так несла цим самотнім і хворим людям милосердя, як брала його від них вбирала всіма фібрами душі, не до кінця, може, розуміючи, що з нею відбувається, але гостро те прочуваючи. «Добре, що прийшла», – мовив пан Богдан тихо. «Сядь на дитину біля мене». І Вона присіла на старого і облупленого стільця, на самий краєчок, ніби горобчик. «Не могла не прийти», защепитав її голосок. — Бо мені сьогодні приснився важкий сон. — Сон розповісти опісля, — сказав загадково всміхаючись,